I've used this day It eats away your brain As you strayed to try and maintain You the same And what was to blame It took my days Out of place And in its and glory A loss of faith These rules grow too love I start to lose The sense of life forms of warning as I see they're washing away my pride, Burning in the tide, I saw the crimes so of fast by, I wonder why, I question why. Kívánok. A belső közlés a Club Radio zené műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. A szerkesztő Pálymárt nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa a megjelenés előtt álló szövegét és megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak a számára. A mai vendégünk a író, akitől már hallottunk egy általa választott zenét is az előbb a King Króltől a The Knows of Jay City című dalt. Köszöntelek a stúdióba. A többi zene is most eléggé nemzetközi lesz majd az egész adásba, és mintha a te esetedben a határ több szempontból is meghatározó lenne metaforának is, vagy egyfajta jelnek, egyfelől az országok között Szerbia Magyarország, más szempontból pedig a művészeti ágak között is, mint irodalom és képzőművészet, és talán még a múlt, meg a jelen között is. Ezek a különböző vonalak mennyire merőlegesek vagy párhuzamosok a számodra. Például az, hogy most a határnak éppen melyik oldalán vagy. Határnak mindkét oldalán, főként Szerbiában most, Észak-Szerbiában élek Szabadkán, illetve ott vezetek egy klubot már több mint egy éve, úgyhogy ez eléggé élekött, illetve oda köt. A Szabadkához egyébként meg az agyam az itt van Pesten, tehát itt dolgozom, ami a szellemi munkákat érinti, főként képzőművészettel foglalkozom mostanában az új művészetnek, Balkonnak, írok tanulmányokat, készítek interjúkat különféle képzőművészekkel, illetve elnyertem tavaly a művészet Jernő művészet kritikusi vagy és művészet történészi ösztöndíjat, ami szintén Magyarországhoz köt inkább. Viszont a gyerekkorod pedig egy olyan országhoz köt, ami pedig már nem létezik, illetve emlékezetben, irodalmi szövegekben mindenképpen tovább vagy nostalgia formájában, ez pedig Jugoszlávia. Ami a testetedre ráadásul nem csak ezen a vonalon értelmezhető, hanem tolmajótól tan a tenger felé is van egy kiárat. Hát igen, ugye... eg egészen konkrétan ö, nagymamám ő rovinyban élt, úgyhogy elég sokat töltöttem gyerekkoromban az időmet Isztrián, illetve később ö, mindenkor vonzott a tenger, tehát ö, nincs olyan nyár, hogy legalább kétszer ne jussak le a tengerre, Isztriára és Dalmáciába akár. És egy ilyen posztjugoszlávi identitásról beszélhetünk az esetedbe? Vagy ö, te már az a nemzedék vagy, akinek ez igazából egy ilyen kifutó széria volt? Hát, hogyha így be kellene kategorizálni, talán nem. Tehát egészen természetes módon van jelen az életemben ez a jugoszlávság, ö, illetve nagyon sok barátom a mai napig ö, Horvátországból Szlovéniából, Boszniából származik, illetve ott él a mai napig. A műsor későbbi részében még erre a szerbiai vajdasági undergroundra külön rákérdeznénk. Hamarosan innen folytatjuk az életpálya beszélgetés Sirbi Attila most pedig hallgassuk meg a következő általa választott számot, a Kid Crowell and the Coconuts Stool Pigeon című dalát.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 Sírkikatilliroval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés magyarásával. Onnan folytatnám, az, ahol az erőt abba hagytuk, még pedig az irodalom és a képzőművészet párhuzamáról nálad, hogy meg lehet mondani, hogy mi a gyökere, vagy a forrása, vagy az origója a különböző művészi cselekvéseidnek és művészeti akcióidnak, és az, hogy miből lesz mondjuk irodalom, és miből lesz mondjuk képzőművészet. Tehát Ugyanolyan iklete van például egyiknek vagy másiknak. Hát ez szintén ugyanolyan természetes módon alakult az életemben, mint, mint az, ahol született és, és uh, az identitásom, tehát hogy nem vajdasági magyarnak, uh, hanem észak-szerbiainak vallom magam például. Előbb volt jelen az életemben a képzőművészet Pécsen végeztem a középiskolát, és ott jártam is uh, művészeti, képzőművészeti előkészítőbe, és a képzőre szerettem volna jelentkezni, de ott uh, különböző okokból kifolyólag, mégiscsak uh, Szerbia mellett, Újvidék mellett döntöttem, ahol a bölcsészkart írtam be. Nagyon Sokáig. Tehát amikor Pécsen voltam, középiskolás, akkor nem mentem haza másfél évig Szerbiába. Háború miatt, behívók miatt, és talán valamiféle honvágy volt az, ami, ami, ami haza terelt, vagy hazavonzott, és Újvidéken a Művészeti Akadémián pedig csak szerb nyelven folyt oktatás. Tehát ezért döntöttem úgy, hogy inkább akkor a bölcsészkart választom. A tények meg a véletlenek milyen, milyen meg tudják határozni egy ember életét, nem adott esetben egy ilyen dolog, hogy milyen nyelvű képzés indul egy városba, az az valamerre visz. Csak azért kérdezem ezt, mert hogy azért nem tudom, hogy még a képzőművészetnél a manualitás, vagy az, hogy az ember azt úgy oda vigyel, a fölvigye, az egy ilyen elég erős dolog. Nálad az irodalomban még mindig van egy ilyen kettős mimikrés, majd innen szeretném folytatni a beszélgetést a zene után, hogy egyszerre megmutatni magad, és egyszerre visszavonni önmagad. És ezért gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mennyire van ennek közös mozgástere ennek a két különböző művészeti ágnak. Hát ilyen elméleti szinten soha nem gondolkodtam erről a kérdésről. Persze a manualitás a számomra igen fontos. Tehát amit mondjuk az írásban, a textualitásban nem tudok felelni, megoldani, megcsinálni, azt az, az pótolja a képzőművészet. Innen folytatjuk a beszélgetést, előtte hallgassuk meg a következő dalt, amelyet Sirbik Attila író hozott most magával, ez pedig a Molokótól a Forever More című dal. A belső közlés mai vendége továbbra is tél a író, a mikrofonnál Szegő Jánost hallják. Beszéljünk most akkor a nemrég megjelent regényedről, a Szent Eufémiáról, amelyet olvasva egészen közel került számomra egymás mellé az, hogy mi, az, mi lehet a személyesség, és az, hogy miképpen számolodsz föl, vagy tűnszel ebbe a nagyon erősen én történetben. Ez például mennyire volt tudatos, hogy egyszerre jelen vagy benne, és egyszerre valahogy ki is mész így a történetből? Ez érdekes kérdés, mert tehát mondjuk most épp Szegeden voltam két hete egy, egy konferencián, ahol, ahol a legfiatalabb Szerbiában élő magyar szerzők köteteivel foglalkoztak, illetve a háborús irodalommal, és ott feltettek egy ilyen kérdést, hogy erkölcsi szempontokat előtérbe helyezve volt-e bármilyen dilemmáma közben, miközben írtam a, a Szent Eufémia című regényt kategorikus nemmel válaszoltam erre. Tehát az, azok a történetek, illetve ö, cselekmények, amelyek megjelennek a regénybe, azok teljes mértékben saját ö, emlékekből táplálkoznak. Tehát a, azokat a tereket jártam be, amelyeket a, a, a regény narrátora, főhőse, illetve, illetve tapasztaltam is ezeket a, a történeteket. Valahol talán ott húzható meg a határvonal, tehát amikor nem vagyok benne, eltávolodok tőle, hogy felhasználtam nyilván uh, kortársaim, barátaim történeteit is. Igen, egy kicsit van egy pont, hogy egy ilyen nemzedéknek a szövegévé tágul, vagy a kiáltásával tágul az egész. Könyvességet meg lehet különböztetni szerinted olyan olvasókat, akik mondjuk Magyarországról olvassák, és olyanokat, akik mondjuk Vajdosságból vagy Észak-Szerbiából? Tehát aki ennek a közvetlen közelébe volt, az nagyon máshogy olvas egy ilyen könyvet, mint az, akinek ez azért mégiscsak valamennyire egy távoli emlék, vagy távoli dolog. Azt hiszem igen, sőt, euh, amikor én leadtam ezt a kéziratot, akkor Dunaj Csik Mátyás felhívta a figyelmemet arra, hogy jó-jó, jók ezek a történetek, viszont megmaradnak a örök fiatalság hétköznapjainál, vagy örök hétfőnél. Nem is tudom Ez ezt, egy hogy Petri mondják pontosan. Igen, lehetett, vagy egy Petri És hogy itt jó lenne valamiféle hátteret adni ennek az egész történetnek, illetve megmutatni a háborút, hogy ö, miért is viselkednek, ö, érzik így magukat ezek a fiatalok. És akkor ennek hatására, ennek hatásaként írtam meg azt a háborús. Történetet, amely a regénynek a legterjedelmesebb fejezete. És innentől kezdve viszont azt vettem észre, hogy Magyarországon be is kategorizálják ezt egy háborús regénynek, regényként tekintenek rá. Míg hogyha ezt a fejezetet nem írtam volna meg, utalásszerűen ott lett volna, jelen lett volna a háború, viszont viszont nem az volt a célom, hogy magát a háborút írjam meg, inkább a háborús hátországot. Nagyon könnyen fölcímkéződnek egyébként szövegek, nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést, előtte megkérnélek, hogy olvast fel azt a részletet, amit most magaddal hoztál. Nézni a várost onnan, ahol ma a metronómál. Mint egykor stálin, így, valahogy ilyen perspektívából látott rá az is Svenders filmjében Berlinre. Milyen angyal? Wenders angyala. Hall minden gondolatot, tudtad, hogy otokás Svetsz öngyilkos lett. Ki az a Svetsz, a prágai Stálin szabor alkotója? Öt évig basztal rezett azon a sok tannás kőtömegen, az egy egész szoborcsoport volt. Stálin a munkások és a katonák élén, igen, ezzel nyerte meg azt a pályázatot, amire 40 heten jelentkeztek. A nép és a vezér közti egységet fejezte ki, nem úgy, mint a többi pancsert tervezete, mind egymagában akarták ábrázolni a vezért. Ez lett a világ legnagyobb Stálin szobra, ettől nagyobbat nem nyert senki. Aztán meg a kalózrádió, a talapzat alatti a 90-es évek. Ma teleokádják a környéket, néhányan esküsznek, ez volt Prága első számú klubja, lehet adja magát. Rátelepedett a történelmi atmoszféra, liheg az arcodban monumentális szelleme, a kilátás sem utolsó, a klubnak most saját borbéja van, a kilátó előtt a sétányon rakosgatja ki borbé szerszámait, menő hajat épít, megborotvál, bámulhatod a várost közben, egy fokkal lejjebb, mint Stalin, de így sem rossz. Szopogathatod a könnyeket, a Stalinovisz líszt. Mi köze ennek az egésznek az angyallátókhoz? Nem azért jöttél ide, hogy azokat kerest? Hogy lesz ebből dokumentumfilm? Azt értem, hogy megvan a táj, egy-két sztori, pár figura, lassan alakul valami, csak nehogy ne találj semmit. Arra gondolsz valami olyat, aminek bármi köze is lenne az angyallátókhoz, vagy az elektrosok terápiához? igen, ehelyett jössz itt Stálinnal, aki meghalt mielőtt ez a faszi befejezte volna azt a szörny szobrot. Nemhogy nem nézte a várost onnan, ahol ő maga áll több tonnás kiadásban, de még önmaga legnagyobb mását sem láthatta, mert addigra Kampó bedobta a kulcsot, most itt ez a metronóm, jó, volt itt Kalózrádió meg rocklub nem kifejezetten az, de így emlegetik azok, akik be sem ide a lábukat, online újságírók. Jössz Fenderszel, angyallátók helyett angyal, aki minket néz, hallja a gondolatainkat. Miért lett öngyilkos az a Schwartz, a szobrász, akit emlegettél? Otokás Svetsz. Nem biztos, hogy öngyilkos lett, legendák születtek a szobor körül, öt évig dolgozott rajta, közben olyan leveleket kapott, amitől teljesen elbizonytalanodott. Térjünk vissza később erre a Schwartzra. Schwartz. Utána kéne nézni a metronómnak, hogy került ez a Stálin szobor helyére. Metronómnak metronóm, de önmagában meg egy műalkotás, egy kinetikus szobor, és tudod mi a címe időgép. Amúgy egészen más mechanizmus alapján működik, mint a klasszikus metronóm, de ha még egy nevet említ, ez tökön szúrom magam: Melcel. 91-ben helyezték az eltüntetett Stálin szobor helyére, a prágai ipari vásár századik évfordulója alkalmából. Idéglenesen akkor megvan az összefüggés. Legalábbis az első, hogy van, amit az örökkévalóságnak szánnak, aztán pár év és szevasz, ez még mindig itt áll, ez aztán az összefüggés. Schwarz meg megállítólag. Svec, mindegy, a fószer nem is gondolt arra, hogy esetleg ő nyeri majd a pályázatot, beadott valami szedett-vedett mert a felhívásra illet, kötelező volt jelentkezni minden valamire való szobrásznak. Nagy volt a tülekedés, csapdába esett, művészi szabadság lenullázva, hivatalos látogatások sora a műteremben, szőrszál hasogató megjegyzések, svorcunk feje meg csak nőtt, úgy érezte már több tonnás. Svejts, de mindegy, folytasd, ez engem is érdekel. Kénytelen volt figyelembe venni minden apró fasságot, egyre csak múlt az idő, mire elkészült az egész gigantikussá duzzadt szoborcsoport. Addigra Stalin feje 52 tonnát nyomott, Swartz megkezdett bekattanni, ez az alkotás benne aztán nem mozgatott meg semmit, sem időt, úgy érezte egy szörnyeteget hozott a világra hogy neve majd örökre összenő ezzel az alkotással. Baszhatja, csinálhat ezen túl akármit, ő már csak a kőszörnyetek megálmodója marad az idők végezetéig. Hogy gondolkodhat így? A hős vezérről hibák ütköztek ki az epikus felnagyítás során, a monumentális szoborcsodán, Schwarz zászlót nyomott a figurák kezébe, elleplezte a kidolgozatlan hiányosságokat. Egy taxisofőr nyilvánosan alázta meg, röhögbe mutogatott, hogy a sorban a harmadik nő, a szorosan mögötte álló tag nemi szervéhez nyúl. Egyébként maga Schwartz, Schwartz kérdezte meg a taxisofőrtől, aki nem ismerte az alkotót, hogy mit szól a szoborhoz. Ez a Schwartz, Schwartz meg nem is volt rossz szobrász, a mai napig számon tartják, csak kevesen tudnak róla a motorbiciklistát. Milyen motorbiciklist? 24-ben készítette ezt a szobrot, tökéletes artikuláció. Szöges ellentéte a nagyfejű Sztálinnak, egészen kis szobor, dinamikus, hódolata kor civilizációjának megrészegedett fejlődése előtt gép és ember egymásra találásának tökéletes artikulációja. A modernista cseh művészet kiváló példánya, van egy másik elnevezése is, sluncseni papörsek, napsugár, vagyis számbím. Ez volt akkoriban a menő motor márka a környéken, arról mintázta az öreg a szobrot. Vagyis akkor még csak 32 éves volt, mégiscsak lett valami köze a metronómnak Svechez is, az időgép meg a számbím. hogy az időgép meg a számbím. Ezzel a motorral ötször döntöttek szárazföldi sebességi rekordot faszikám. Hol? Csehszlovákiában? Nem. Először 1922-ben, májusi nap volt, verőfényes délután, az angliai Brooklands-ben bőgött fel, Kenem Lee Guinness alatt a napsugár, és kicsivel több mint 215-tel repesztett, 27-ben, egy szép koratavaszi napon, Florida, középkeleti részén, a legendás Dayton Beach-en Henry Sargev már 326-tal intett be a bámészkodóknak, de Sforc baszhatta magát Európa, középkeleti részén motorostul, civilizációstul. Ő lett a betonkirály, amúgy Csehszlovákiában nem is volt olyan daru, amivel mozgatni lehetett volna ekkora baszom nagy kőtömböket. Tudabdivel oldották meg, még a háborúban zsákmányolt német panzertankokat használták, a szállítási útvonal utcáit kiszélesítették, a hidakat megerősítették, nem kecmeceltek, Schwartz meg a felesége is öngyilkos lett még a szobor leleplezés előtt. Magára nyitotta a gázcsopot ott, ugyanazon a díványon ült le utoljára, ahol egy évvel korábban a felesége, aki nem bírta a megaláztatást, a depressziussá vált Schwartz félrekefélgetéseit, hogy kvázi éjszakánként is be kell mennie a műterembe, mert egyes részletek nem hagyják nyugodni. Bár neki jó lenne, csak legyen már kész ez a szar. De hát a komisszárok, komisszároknak hívta a hivatal embereit, nem hagyják békén, újra és újra javítani kell valamit a szörnyön, Schwarznak kompenzálnia kellett, feleség ide vagy oda, meg aztán az italt sem bírta rendesen. Félrevitte az érzéseit, bele is halt a bűntudatba. A felesége egyre idegesebb, egyre szétszórtabb, ápolatlanabb lett, az elején kezdett úgy öltözködni, mint egy ipari manöken, aztán bár néha mezítláb járt ki a házból, indult meg a boltba, vagy titkon megkeresni a férjét, de csak a boltig jutott, ott vett valami haszontalan semmiséget, hogy megnyugtassa a lelkiismeretét, aztán hazament, tépte a haját, magában beszélt, vagy hangosan dúdolgatott, általában trombita a hangon, pisztolyt formált az ujjaiból, rálütt a bútorokra, a nappali falára akasztott családi fotókra. Soha sem mert egyenesen a férje, Schwartz Schwetz, homlakának közepére célozni, saját maga előtt is szégyelt a saját neurotikus zavarodottságát. Schwartz meg Schwetz közben egyre többet vitatkozott a beosztottaival, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Semmi szokatlan a forgatókönyvben. Nem lehetett könnyű egyiküknek sem, és nem is lehetett nagyon másként intézni. A nő az a fajta volt, akit előtt egy autó, vagy felgyújtja a házat, nem bolond, hanem érzékeny, legszívesebben felrobbantotta volna azt a soktornás kőhalmazt, ami tönkretette az életüket, egyszer történt, már nem győzte tovább nézni a pohár alját, lekapta a konyha a lábait, nekilódult, és betért egy közeli kis kávézóba. Nem volt szokás, hogy hölgyek ilyenkor egyedül csak úgy betérjenek egy ilyen helyre, keringett a levegőben néhány dokmunkás beszólás, persze olyanok böfögtek, akiket ez a nő józanul feltehetett volna tamponnak, de volt, a bánta a jelenlétét, szóba elegyedett egy magányos őszülő alakkal a bárpultnál. De nem sok összefüggés volt abban, amiről beszélt, először csak dúdolt valamit, várta a taktust a pulton, az őszhajú, meg ehhez jó partner volt, beindult nála a majom effektus. Elpanaszolta, hogy hiába várja a férjét, hiába a dajerolt haj, ma azt is megcsináltotta, a férje nem jön, cserben hagyta megint. Végül az tag támogatta haza, egészen a nappal jutott, azon a diványon szolgálta ki magát brandivel, ahonnan ki. Később ő is, meg Schwartz disszidált a Nem történt semmi, a ridiküljével kellett fejbe legyintenie a fazont, egy hagyjelbékén kíséretében ennyi elég is volt, de persze azért dünnyögött a fazon, miután kicsit körülnézett távozóban is látta, hogy a her, ez a nő vagy nemrég vált el, és még nem szabadult meg az emlékektől, vagy a férje épp nincs otthon, és mondta is, kérdőre is vont a svéd feleségét, ha csak az volt a szándéka, hogy a férjét tanítsa Móresse vele, akkor felejtse el, nem mintha ezzel bármit is hozzátett volna az eleve elcseszett szituációhoz, miközben azért magában lejátszotta, mennyire férre nyúlt, amikor azt hitte, hogy ez egy könnyű kis nőcske, egy kurva, de most már tisztán látta, hogy közel sem, ez az egész, valami egészen más. Jött aztán Hruschov meg a Dinamit, 800 kg robbanó nyag. Fülsüketítő robaj, nemcsak a Letna parkban, az egész városban lehetett hallani. A sajtó mégis hallgatott. Tudtad, hogy Hrabál is írt erről valamit? Nem tudtam. Jött a cseh új hullám, 96-ban Michael Jackson szobrát állították fel a talapzat szélén a Metronóm elé, hogy reklámozzák a koncertúrnéját. De volt ott már gigantikus méretű Putyin plakát, ponyva vászonra nyomtatott elnökjelölt, meg amit akarsz, csak nagy legyen. Let's go. És folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb a Kraftwerk-től, az elektrokardiogram című számot hallottuk, a zenékről majd a műsor végén fogunk beszélgetni. Most azonban lépjünk át az irodalomról a képzőművészet felé, és az általad felolvasott szöveg is ezt szépen helyzetbe hozza. Itt is nagyon sok olyan motívum utalás jött elő, ami összekapcsolja az irodalmat és a képzőművészetet az Underground-dal, az Avantgárddal. Említettethet, hogy egy klubot vezet jelenleg Szerbiába, ez a Studio 11. Aminek gondolom eleve nem ez a neve, hanem mindez szerbül. Hogy hangzik? Studio 11. Ja, azt hittem, hogy van ennek egy szerb neve. Studio Jedanais. Így már rögtön más. Hogy uh, például az underground mennyire más az ottani uh, interpretációja vagy jelentése, mondjuk, mint Magyarországon. Hogy ez egy, mennyire lehet arról beszélni, hogy van-e szerb, vagy szerbiai underground? Illetve téged ebbe az egész jelenlegi undergroundban mi az, ami vonz? A Szerbiában nyilvánvalóan más, hiszen ott azért a 60-as évektől kezdődően egy puha diktatúráról beszélhetünk, ahol sokkal szabadabban lehetett mindenféle művészettel foglalkozni, illetve be, beáramlottak nyugatról azok az zenei irányzatok, illetve képzőművészeti irányzatok, irodalmi irányzatok akár, amik, amik akkoriban mondjuk Magyarországon nem igazán, vagy csak fű alatt. Mondjuk, hogy ha valaki itt foglalkozott vele, az volt, igazán az Underground. Viszont nálunk Jugoszláviában ennek sokkal nagyobb volt a, a tere, illetve sokkal nagyobb lehetőségek voltak adottak arra, hogy valaki Undergroundnak nevezhető művészetekkel foglalkozzon. Egyébként a stúdió 11-ről azt kell tudni, hogy nem csak a volt jugoszláv területekről érkeznek ide zenészek, illetve képzőművészek, mert hogy ez egy galériaként is működik, hanem rengeteg külföldi, külföldi zenész is, is betér hozzánk. Hogy a tesz szöveged is ellátogatott Prágába, és az egésznek lett egy ilyen közép-európai tágassága. Ugye ennek az általad említett 60-as évek jugoszláviai avantgárnak volt egy nagyon fontos közlőhelye vagy gyűjtőhelye a szümpozión folyóirat, ami aztán megisszűnt át is alakult, és aminek egy jelenlegi mutációját te, te szerkeszted. a alapban mennyire van jelen ez akár a kétnyelvűség, akár a két, két művészetiágnak a NASA továbbra is? E, így igaz, e, a folyóirat Amióta én átvettem és szerkeztem 2009-10 óta, azóta két nyelven jelenik meg, tehát ez általában... Ugye a magyar az, a, az az alapnyelv, tehát vagy szerb, illetve, illetve angol nyelven szoktak még megjelenni benne a szövegek, illetve nagyon hangsúlyosan megjelenik benne a vizualitás, tehát képzőművészeti vonal ö, ugyanolyan rangúan, mint ahogy, a, mint ahogy a textualitás. Tehát ilyen módon valamiféle folytatása is az új szimpózion progresszív, vizuális ö, kísérleteinek Viszont egészen más dolgokra reagál már a 90-es évek eleje óta a szimpózion című folyóirat, ugye ami az új szimpózió megszünte után jött létre, illetve 93-ban az újvidéken akkoriban ténykedő élő fiatal generáció alapította. Mondjuk Nikola Dedic szerb műkritikusnak az elméletét tudnám említeni, aki a jugoszláv kulturpolitikában két nagyon meghatározó egységet válaszít szét, az, az emancipációs folyamat, illetve a degenerációnak a folyamata még ugye 65-ben, amikor elindult az új szimpózion folyóirat, az egy emancipációs kultúr, politikai folyamat volt, amire ráhangolódott az új szimpózion, tehát ekkor születtek különféle műfajok a neoavangárd Avantgárd alatt, viszont 90-es évek elejére elindult egy degenerációs folyamat, aminek az eredménye a Délszláv háborúk lettek, és meg is szűnt az új szimpózion, és valamilyen módon, amit mi csinálunk, ez a generáció, ez inkább ennek a degenerációs folyamatnak a kritikai olvasatát adja, mind textuális, mind vizuális szempontból. Gyakorlatilag egy regenerációról beszélhetünk akkor. Egy beszélgető blokk eréig még visszatérünk a belső közlés megadásába. adásába Sirbika Téla íróval, előtt azonban hallgassuk meg a következő zenét, melyet vendégünk hozott és választott, ez pedig a Son Lux-tól az Izzi című dal. Sírbika téla íróval a belső közlés utolsó beszélgető egységéhez érkeztünk, és térjünk rá a zenékre, azt hiszem ez az irodalom képzőművészet zene egy jó irányvonal így a beszélgetésünk alatt. Azok alapján a zenék alapján, amiket hoztál, egyfelől egy olyan popkulturális harcnak tűnsz, másfelől meg azt gondolom, hogy nagyon érdekes megnézni, hogy az avantgárd, meg ez a popkultúra miképpen tud egymással mondjuk így nászra lépni, tehát az egyik hogyan dekonstruálhatja a másikat. Például a zene megképpen az életművedet, és ez a popkultúrális stílus. Ez egyébként átverés, hogy pont ezeket a zenéket válogattam ebbe a műsorba. Ezzet van a következő kérdés, úgyhogy arra is válaszolhatsz. Nem volt túl sok időm, és épp ránéztem a telefonomra, és a legfrissebb playlistről válogattam néhány számot. Tehát mostanában elég sok ilyen playlistet kell csinálnom, hiszen amióta vezetem ezt a stúdió 11 nevű helyet Szabadkán, Azóta én vagyok a helyi DJ is, tehát koncertek előtt és után nekem kell zenét engedni és... Van művész neve? DJ Sirbik vagy ennél van? DJ Telefon. Úgyhogy innen erről a, az utolsó playlistről kerültek be ebbe az adásba ezek, a, ezek uh -huh. a zeneszámok. És hogyha több időd lett volna, ami nálad elég ritkán van szerintem, mert ismerve téged mindig elég sok mindent csinálsz egyszerre, akkor akkor lehetett volna, hogy ennél egy sokkal másrabb jellegű válogatást kap, kapunk tőled? Fogalmam sincs. Nagyon félek attól, hogyha sok időm van akkor nagyon el tudok bagarászni, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon és, és el tudok csúszni dolgokban. Úgyhogy hála Istennek sikerült ezt így megoldanom. Nekünk már nincsen sok időnk, de még egy irodalmi kérdés, hogy a következő könyv az ö, egyrészt mikor várható tőled és hogy annak sejted -e már a műfaját? Ö, részben a Ufémiának a folytatása lesz, kicsit kitágul ö, térben és időben egyaránt, egészen a 19. század végéig. Uh, illetve térben Közép-Kelet-Európát járjuk körbe, tehát uh, új helyszínként jelenik meg benne rokkó, például Prága, ami megjelent ebben a felolvasott uh, részletben is, illetve szintén jelen lesz a tenger, most Istria helyett Dalmácia. Mielőtt elbúcsúzunk, hallgassunk meg még egy dalt sírbikatil a legfrissebb playlistjéről. Következik David Lynch-től a Good Day Today című szám. David Lynch Good Day, To című dalával a belső közlés mai végéhez értünk. Vendégünknek, Sirbikatéla írónak, képzőművésznek köszönöm szépen, hogy itt volt, beszélgetett velünk, felolvasta a megjelenés előtt álló szövegét és elhozta magával a számára jelen pillanatban éppen meghatározó zenéket is. Búcsúzol, még egy számot hallani fogunk a Beastie Boys-tól, a Gratitude című dalt. A jövő héten Martonéva várja önöket, én pedig most a technikus, burgerlajos és a szerkesztő már nevében is megköszönöm a figyelmüket. További szép estét kívánva búcsúzóval. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Just one thing, do you know you? What you think that the world owes you? What's gonna set you free?